تذكر يوما كنت تعالق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعش القلب أخلاصا واصرت سحومك الطير تحلق في ثقافات وتنهل من روبى الخير ترى ما وتذكر روعة ذكر Alhamdulillahi rabbil alameen wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal-mussali'i nabina muhammadin wa ala alihi wassahri yajma'in zaista sva kazahvala pripadu zišnuma allahu subhanahu wa ta'la donosimu salavat i salam na allahu pasanika muhammada alaihi salatu wassalam jer uforut učasna sabištva nekri sledi na sledi na putu istnjegadana proč mladraga mi nastavljamo da se družimo sa surom Jusuf kazali smo da ćemo pogledati jedan duži period družiti se sa ovom surom, da tu neće biti neki klasični test, jer da ćemo pokušati jednostavno da se zostavimo kod mnogih stvari na koje ukazuje ova sura, a nakon toga možda određenim stvarima i održati čitavo predavanje koji svezuju direktno ili indirektno za ovu suru. Ja sam već raz planirao kratko nećemo dužiti, samo ono je se zove malo da obnovimo neke stvari, onaj je dešava nam se, vraću moja draga, i tu je problem koji treba rješavati, a to je da dosta predavanja slušamo, a ništa ne zapisujemo. I mala je korist od takvih predavanja. Dersove treba zapisivati, ne treba normalno, ne može se sve zapisati, ni u tom slučaju ali znači čovjek minimalno bi trebao da sa svakog predavanja kući donese jednu stranicu ispisano i će napisati minimalno neke najbitnije stvari pod naslove, neke najbitnije, znači ne mora, znači čovjek ispiča čitavu priču, ali napiše samo primjer pobožnjaka i tog i tog. I sutra on kad to uzme, kad lista čita, može se prisjetiti mnogo toga. Dok kvaku insan ko insam danas trči za Dunjalukom gore-dole, ima problema u porodci, dođe na predavanje, možda sekunda zabora zapamti 30% stvari što se kazalo dok dođe kući dok se nasikira dok sutra počne na poslu raditi znači pitanje nakon 10 dana da li je išta ostalo pri predavanju negud lavio zato kažem treba onaj uvoditi praksu onaj da da se zapisuju stvari evo ja ću vam kazati primjer radi kući nam kazati ima ovdje dosta brać koji su redovno protekle dolazli kada je objavljena sura Yusuf I zašto smo mi odabrali da govorimo o suri Jusuf? Poslije smrti, uh, Amidža pasanik je pasanika sallalavna i sami prvi suprugi, znači? smrti, znači kakve informacije se zaboravljaju. Znači, <coughs> rekli smo da je sura Jusuf objavljena u Mekke nakon smrti, pa uh, Amidža je alavu pasanika i njegovih suprugi Hatidži, tada je mu prorazio kroz jedne teške momente, zato što je znači izgubio dva velika pomagavača, izgubio je suprugu koja je prva povjerovala vonjega i koja mu je znači dala svoje metatno raspolaganje i svakako bila je jedan od najvećih pomagatelja Allahu Kusanika na putu daveta misionarstva. Umro njegov Amidža, njegova supruga je bila, ajde da kažemo, neki unutarnji pomagatelj, unutar njegove kući, dok njegov Amidža je bio Jedan veliki pomagač kada je u pitanju poslanika u odnos prema društvu njegovamiđa, evo Paliv, je bio, onaj kako se zove, uglednik u društvu i zato dosta puta se dešavalo da su kureši dolazle njemu upravo žalići se na poslanika. Pa kada je on umro, umro kao nevjernik, ali znači odigrao je veliku ulogu na polju pomaganja logopusnika. Nikada je sam, to je bila jedna teška godina za logopusnika, pa je objavljena sura Yusuf Čak ima predar i da su so sada bi došli u uđenim posljedniku i kazali pripovjedana pričajna, pa je pričajna, nam je Osman Vatara objavljuju čitavu suru, znači kao jedna druga sura. Sura Yusuf je znači od početka do kraja ispričana na jednom mjestu. Dok te druge sure u Koranu o Musavu, o događaju sa Iglisom ili šta ja znam, da su to onaj Događaje koji su ispričani na više mjesta u različitim surama. <tus instagram> Dobro, kazali smo da određen broj sura u Kur'anu počinje sa harfovima. <tus> <tus> <tus> elif lam ra, elif lam im, toha, jasin, kafha, ja'in, sad i tako. Šta smo rekli u pogledu značenja ti harfova? Hajde, pogledu, znači, da li oni imaju značin ili nemaju, aj to je jedna stvar, druga stvar. Šta smo rekli, šta su islamski činjaci kazali kao mu zašto Allah Žeršanu određeni suri je započeo sa ovim arfusima? Kao izazov kureša, odnosno mušnicima, koji su to doba dosta država do književnosti, da, da na taj način privuče pažnje njihov. Ovaj, Baš tako. Jer je to za njih bilo nepoznat pove. Uh -huh. Moglo bih se kaza, znači drugim riječima baš tako, znači Allah Jašanu potpočinje sure sa harfovima, da im kaže, pogledajte, i mi u Kur'anu koristimo iste harfove koje vi koristite u svakodnevnom životu, i vi njih koristite u pisanju svojih tekstova, kasida, književnosti, književnih znači dijela. Ali možete li vi doći sa govorom koji je kao Kur'an? Iako su nači od istih harfova, Elif, La, Mim, Elif, Ra, Elif, La, Ra, Saad, Ja, Sin, Ta, Ha. To su harfovi. Možete li vi, onda i sam Sviđanjci, primjer ili razlika između Allahovog govora i govora ljudi, iako je sastanjeno od istih harfova, jeste kao razlika između toga da čovjek napravi ugline stvorenje i ne može u njega udahniti dušu. Dok Allah, te barakatala, može udavnuti u dušu. Dobro, tijelke ajatu ilkitabu ilmubijen, inna inzellahu Qur'anen arabijen, la'illakum taqirun, mi ga objavljamo na arapskom jeziku. Uvijek smo se jednom dugo zadržali, povješnjavljići nejasnoću, ako bi neko došao i pokušao da e, donese nejasnoću da kaže, dobro, ako je Qur'an objavlja na kaže, kur'an je objavljeno na arapskom jeziku. A u Qur'anu imaju riječi koje nisu arapskog porijekla, što je, znač Po konsenzu sučenjaka imate riječi koji u osnovi su iz drugih jezika. Sundus, Istebrak, Eraik i još, znači dosta riječi imate koji nisu arapskog porijekla. Allahu džellan kaže mi ga objavljujemo na arapskom jeziku. Kako sutra odgovorite nekom i na takvu nesnoći da to ćemo i duže kaže. Allahu džellan vam kaže u Kur'anu Efe la tetadaburuna al-Kur'an walau kana min inde ghayri Allahi Zašto ne razmišljao Kur'an? Da je, kaže, Kur'an od nekog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli koliziju. Kaže, čekaj, ja sam našao koliziju u Kur'anu. Allah je što kaže na jednom mjestu da je na arapskom, a na drugom mjestu imamo riječ koji nisu arapskog porijekla. Kako ćemo tako osobu odgovoriti? te riječi mi isto znači, ne? Moram dađem da Te riječi nema puno, možda desetak riječi, a pa one se koriste u arapskom jeziku i nekim drugim, recimo ko što je kerzijski i Baš tako, baš tako. Prvo, znači, možemo onaj kako se zove kazati, znači, postoji više odgovora, jedan od drugog odgovora jeste da kažimo onaj, Kur'an je, znači, većina, velika većina riječi u Kur'anu su arapskog porijekla, u arapskom jeziku, znači, propise daje većine propise daje većinu. Tako da znači Allah za što vam kaže uvjavljuje se na Kur'an, Kur'an se uvjavljuje na arapskom jeziku, znači većina Kur'ana osim pa riječi je na arapskom jeziku. Ima mišljen Uleme koja ne želi uvijek se da kaže da su to riječi koji nisu arapskom. Oni kažu da, Kur'an je sad na arapskom, a te riječi one se koriste i u arapskom jeziku, a koriste i, se i u nekim drugim jezicima. U svakom slučaju znači čovjek treba da zna da je Ulema odgovorila na takve njasnoće. Rekli smo, la'allakum ta'qilun, mi objavljujemo Kur'an Kur na arabskom jeziku, da biste razmišljali. Kada smo govorili o, uh, o arapskom jeziku, govorili smo jedno predavanje o bitnosti arapskog jezika u životu čovjeka ljernika. Pa smo spomenuli da je Šivul Islam Mbteg mi je kazao da je učenje arapskog jezika fard, lađib. Čime on argumentirao činjenicu da je učenje arapskog jezika fard? Čime je argumentovo tu činjenicu? Zato što nam je arapski jezik potreban da što bolje razumijemo kod na nas. je potrebno na vlači, postaje na vlači. Našao. Što mi je učinio? Našao. Znači, praću, moja draga, še u temije spomenuje u svojoj krizi Ektodal Sir Alte Mustafin, jednu poznatu izjavu, citat, kde kaže, arapski jezik je kaži, od vjere, poznavanje arapskog jezika je stroga obaveza, valutnom Valađibun. Pa onda kaže, poznavanje kuran i Sunneta je također e, obaveza, a oni se ne mogu razumijeti osim preko arapskog jezika, a sve što upotpunja je jedan Valađiba. To je upotpunjavanje Valađiba je da čovjek razumije Kuran i Sunneta, to je Valađib. To moraš potpuniti samo spoznanje arapskog jezika. Kaže, sve što vodi kao upotpunjavanje Valađiba postaje Valađib. Tako da smo kazali da na arapskom jeziku odlađe, ali što Kur'an i tada smo se dotakli u ove tematike mjesto arapskog jezika u životu čovjeka muslimana, što je u islamu. Te ime kaže da je tu obaveza. Također smo spomenuli jednu interesantnu pričinicu, to je pisanje arapsko, pisanje Kur'ana na transkripciji. Što smo kazali? kazali smo da nema nikov islamske učenjaka koji je dozvolio da se počtam piše transkripcija. Nažalost živimo u vremenu kada se taj problem proširio na veliko da ljudi pišu kuranske sure na transkripciju što svaka kako u jednu ruku je iskrivljavanje Kur'ana. Kur'an često svaka kako ne iskrivljen, ali iskrivljavanje ljudi u iskrivljavanje Kur'ana u praksi Znači ljudi kada učili sure koji su naučili na transkripciju, to znači je daleko, veoma daleko od onog izvornog načina učenja Kur'ana. Govorili smo o prevođenju Kur'ana, Kur'ana, kazali smo da su učenjaci dozvolili prevođenje Kur'ana, ako zatim postoji potreba, normalno pod uvjetom, da prevodi dobro poznaj arapski jezik i da poznaj jezik na koji će tu prevesti. La'allakum ta'qilun, da biste razmišljali, kaže Allah Jošanu, mi ga veljom na arapskom mjesku, da biste razmišljali, kazali smo u ovom kontekstu razmišljanje, ne može biti osim mozgom, razumom, razum u vjeri ima veliko mjesto, pa smo spomenuli više načina kako čovjek može ojačati svoj razum. Hvala ću nam spomenuti samo jedan način. Kako čovjek može ojačati svoj razum. Čitav predavanje smo o tome govorili. Čitav. Što više je družina, Što više je čitak. Dobro. Šta čitate? Filozofci. Što mladu, mladu. Mladu, mladu. To više je učenje. Kada? Učenje. Kada? Kada? A, dobro. Inači, širijalska naobrazba. Gdje smo govorili čitav dvrs o konsultovanju. Jedan od načina kako čovjek može da ojača svoj razum jeste vrću mladara konsultovanje. Čitav o predavanje smo govorili o konsultovanju. Mjesto konsultovanja u životu muslimana. Događaja iz Sirije Božije poslanika, kako je konsultovao ljude. E, naredba, Latvara, Kvetarada, Božije poslanik konsultuje svoje ashabbe. Pa smo govorili o svojstvima koje trebaju da budu prinsanu Sanu koji savjetuje. O svojstvima koji, pri čovjeku koji traži savjet i mnogo toga. Čita u predavanju smo govorili o savjetovanju. Dobro, učenje, konsultovanje, šta još ima? Druženje sa ljudima, sa iskustvom. Druženje sa ljudima koji imaju iskustvo. Spominjali smo jedan primjer koga zna da navest, znači zaista je zapalantio mnogo toga. Primjer vrijednosti, znači ljudi koji imaju iskustvo. Sveđate se onoga primjera koji smo spominjali kada je Boži poslanik išao, ono, kako se zove, Odnosno, Omer radijedla talenu, kada išao u šamp, pa kada je čuo da se u šamp, pojavila kuga. Pa je sazvao muhađire, pa su se oni podijelili da li da ide naprijed ili da se vrati u Medinu. Pa je sazvo im pa se podijelili. Pola na jednu stranu, pola na drugu stranu. Su rekli, nastavi. Allahov kadjaš, šta god da bude, znači nastavi. Drugi su rekli, vrati se, ne budi ideš. Jer je tu mjesto gdje ima kuga. I onda je pozvao, kak se zove, bude koji su primili islam u godini osvajanja Mekke stari Qurayshije ljudi sa, znači ljudi prepuni iskustva životnog, nje kada su pitali šta vi se, oni su jednoglasno doneli odluku i kažuraćajseneze. Nakon toga je došao Drahman ibn Auf koji je bio znači u tom se vremenu bio je malo odsutan, otišao je znači negde sa svojom neku potrebom, kada je došao kaže čega se raspravljate, kažu pa raspravljamo se da Omer nastavi Napredil nazad. Pa kaže, ja o tom imam hadis Boži poslanika. Pa kaže, Boži poslanik je kada za obus. vas čuje za neko mjesto u kojem ima kuga, a on izven tog mjesta neka ne ulazi u njega. A ako bude u tom mjestu neka ne izlazi iz njega. Znači onaj koji je unutra neka ne ulazi kako se ne bi zarazio, a onaj koji je unutra neka ne izlazi kako ne bi onaj proširio tu bolest u ostalom svijetu. Pa se on radilo ta' ranu vratio. A, znači, pojenta iz ove priče jeste svakako, braćo moja draga, onaj, da ovi ljudi stari, kurejšije, ljudi koji su imali svoje veliko dugoročno životno iskustvo, onaj su zauzili jedan, jednoglasan stav, da se Omer ne treba opuštati, da nije u putu. Pa smo kazali, nakon ovog jednog uvoda, Lađaršanu počinje sa surom Jusuf, Kada počinje sa razgovorom između Yusufa uoca Jakuba i Jusuf Yusufa alejhiselatu selam Yusuf alejhiselatu selam o sune ocu sam u kojem kaže da je vidio 11 zvijezda sunce i mjesec kako mu čini sešto. Jedanajezvjeзда znači koji označavaju 11 njegovih braći 10 od onaj kako se zove njegovih polubraći i jedan znači brat a majka i otac su mjesec i iz zvijezda. Pa mu njegov otac, pošto su oni kao porodica inače bili prepoznatljivi i to je bila jedna odlika njihova da su onaj Aleksandar, da su znali tumačiti snove, njegov otac znajući da njegova braća mogu isto tako shvatiti da je pred Jusufom velika budućnost, jer nekom je kom Zvijezde i mjeseci tisuće sunca čini setu. Oni svati odma da je to nešto veliko u budućnosti, da tu njegovog sina čeka velika budućnost. Pa kaže: Ja bo nejela ta kusus ru'yaka la ikhwatika fa kidu lak kida in shaytanan lil insani dubbun mubin. O sinčiči moj, nemoj kazivati svoj san svojoj braći. Kako ti da ti ne kakvu pakust, šitan doista čovjeku otvoreni nepritelj. Kakve sada veze ima ovu, nemoj kazivat vraći, šitan je zaista otvoreni nepritelj insanu. I tu smo rekli, onaj, iz razloga što oni, znači, mogu usatiti, da je pred njim velika godućnost u njihovim dušama može poniknuti zla mincau, zavist. Jer vidjeli ste, Do koje mjeri, i o to mi ćemo večeras cijelo vrijeme govoriti, do koje mjeri je otišla znači mržnja i zavis da su oni bili spremni da svog rođenog brata, znači rođenog brata kažemo, znači brat po ocu, da su bili spremni da ga odvedu u pustinju, da ga baci, kako se zove neki bunar, ne znajući da li će ušte preživjeti, odnosno velika mogućnost je bila da li će preživjeti malo djete. On je bio malo djete kada su ga odveli i bacili. Pogledajte do eta pakuz znači bilo u njemu u grudima da su bili spremni da baci svog brata i da ga ostavi i zato Jakub ali se latu srednjemu daje do znanja inna shaytanan lil insani adubun mubin zayista shaytan otvoreni neprijatel insana ukazujući svoju mesinu koji je njegov najveći neprijatel kroz njegov svakodnevni život i mi smo o tome govorili dva potpuna predavanja o načinima kako šetan zavodi ljude. Pa smo kazali da šetan u pogledu ljudi ima kratkoročni i dugoročni ciljeve. Dugoročni ciljeve su pojašnjeni u riječi muzišnjog Allah subhanahu wa ta'ala a on želi od sljedbenika svoje sekte i stranke da budu stanovnici džehennema. Tu je znači njegov zadnji cilj da insana onaj, sprovali u a onaj sve ispod toga su njegovi kratkoročni ciljevi. Znači, i mi smo govorili tačno samo kroz prizmu Kur'ana, Hadisa od opustanika i načine kako šeitan zavodi ljude jer znači, nama je džinsko-šeitanski svijet gaib, nepoznamica i mi ne možemo o tome govoriti osim kroz prizmu Kur'ana i sunnika. Zato te dobro pravilo govoriti o džinsko-šeitanskom svijetu, govoriti o sudnjem danu, govoriti o gaibu može se samo na osnovu kuransko hadijski argumenta. Nakon toga, braćo moji draga, <coughs> nakon što Jakub ali selatu selam i davo ismirci sume sinu, Allah subhanahu wa taala nam spomeni mićmo ku Boga, da meni iz nekih odležnih intencijski razloga ni samo ga za danas to spremiti govoriti, nakon što smo spomenuli dva predavanja o kojima smo <kuh> govorili, o načinima kako šeitan zavodi ljude, svakako da je logično, nakon što smo spomenuli e, štetu i problem, treba da spomenemo i alternativu, odnosno preventivu, kako čovjek može da se zaštiti. Uvuk da mi ću u najvjerojatniji sljedeći subote, ako na Allah poživljeli, ako ja budem tu oko ne bi bilo kakvih promijena, govoriti o tom i e, opet kroz prizmu vjerodostojnih hadisa, kuransko-hadiskih tekstova, A onaj, kako čovjek može da se zaštiti od šeitana i njegovih djelovanja. Ali za večerašćima ko Bog da, samo se zaustaviti ovdje kod ovih hajita gdje kaže Allah s.w.t. Ith qala Jusufu, id qalu la Jusufu wa hu habbu ila ebina minna wa nahna uspetun inna ebana lafidla lalim mubin. Kaže kada oni rekoše ko Jusufova vraća. Jusuf i brat njegov draži su našem ocu od nas, a nas je čitava skupina. Naš otac zaista očito gdješiće. Naš otac je u jasnoj, dalana, u jasnoj zabludi i da daletu. Prva konstatacija, Jusuf i njegov brat su draži našem ocu. I onda šta dolazi nakon toga? Dolazi šeitansko došaptavanje, dolazi šeitanova opcija, kaže Ukotulju Jusufa evutrahu u arda jegli لكم وجوه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ubite Josufa ili ga kaže u ukakao napušten prijedio ostavite otac vaš će se okrenuti vama i posle toga ćete biti dobri ljudi pogledajte kako šetan zavodi insana ubite ga ili ga bačte negdje daleko na ne ga poidu zeri kako bi se vaš otac vama okrenuo i šta kaže A vi što će posle biti dobri ljudi I kaže on, e, eh, uradi i ti ćeš nasaditi, ne, ne, ne, ne. Pitno je da on tebe samo uvuče, u da ti počneš igrati sa njim. Ti počneš igrati konaj, ko ko onaj pobožnjak, vidjeli ste. Jedna stopen, stepenca, druga stepenca, treća stepenca, a onda poslije njemu kaže, ja sam tebe sve u to Al A gotovo, kad ti se upatiš sa šeitarom, što kažu, ko sa šeitarom, ti kresadi, o glavu se obijaju. Tako da znači njemu je bitno, ka ubijte vi njega, a poslije ćete vi biti opet dobri, vi ćete se pokajati Allahu. Samo je bitno da se njega riješite kako bi vas otac vaš volio. I zato kažem, mi ćemo večeras govoriti, rečem moja draga, o ovoj opasnoj bolesti, a to je bolest zavisti. Videćete, onaj kroz večerašnje izlaganje koliko ću ja tu uspjeti dočarati, koliko neću, onaj kako je tu opasna stvar. Čak islamski češnjac, znači veliko broj slučaja sam pokušao znači, iz nekoliko knjiga da sakupim onaj materijal o ovoj opakoj bolesti, hased, zavist. Spominju da je jedan od primjera zavisti svakako i slučaj Jusuf a.s. njegove braće, kao i slučaj Ademovi a.s. sinova, što ćemo ako Bog da govoriti poslije. U svakom slučaju koliko je vraćam moja draga to bitna tematika i koliko veliko mjesto zauzima zauzima u životu insana govori nam Činica da ima selefa učenjaka prvi genetski su govorili kaže ne postoji insan niti tijelo koji je 100% čisto od zavisti al kaže plemeni insan i dobar se bori protiv toga i sakriva to jednostavno u neprestanoj borbije protiv haseda i zavisti jer hased dolazi od duši Dolazi od šitanskih vesvisa. A niko od insana nije, znači, se zaštiti od haseda. I zato kaže, niko se nije... Ali kaže, plemeni tinsan se bori i sakriva to. A ona je kaže, pokvarenjak, prepusti se to i pusti da ga to nosi. Čak odriđem broju učenjaka prvih generacija su kazali, kaže, prvi grijem na nebu koji je počinjen je plod zavisti. Šta je prvi Grih na nebesima. Prvi grijeh na nebesima jeste da je jest Adem i Hava su se ogriješili, ali šta je bio razlog tome, jeste zavist žitanova. Zavidan je bio Adamu, što, kako se zove, imao tu počast, kaže, njega se stvorio od zemlji, sad so da je njemu učinjen seždu, ma nema teorije, znači zavist prema njemu. A prvi grijeh na zemlji I kaže, isto tako nastao kao plod zaviste. Dvojice sinova, Adem, Arisa, se srana. Pogledajte šta zavist radi. Ste vidjeli malo prije, braća, polubraća. Spremni su jedni drugi da ubiju od zaviste. A to je veoma bitno govoriti o ovom je braćom, draga. A Ademovi sinovi prava braća. Sinovi njegovi, jedan drug Bog je spreman da ubije. I ubio je svoga brata. Zašto? Zato što je, su prenje prinijeli žrtvovali kurbanu, Allahu te pa od prinjeno, primjeno, od jednog nije primjeno. Pa iz zavisti prema njemu, ju su se preispita, što nije moj kurban primen. Kao i Yusufova braća da se preispitaju, pa dobro ako naš otac voli Jusufa, njegovog brata više, zašto? Kažući nad zašto je jako više voli Yusufa zbog njegovih plemenitih osobina. Jo da se preispita insan, idemo na opciju rješavanja isključivanja. I oni, hajde, riješit ćemo Jusufa i priješen problem. I ovaj sin, Adam ali Ali, se riješi sve brata i to je rješavanje problema. Znači, prvi grijeh na zemlji jeste nastav kao plut zavisti. Šta je to braćo, moja draga za Islamski činjenjaci, u pogledu definicije imaju više onaj definicija. Evo, spomenit samo jednu ili dvije, kako bi svatili. Šta su islamiske činjenci podrazumijevali pod ovim pojmom? Ne boli mnoga ljudi, ja moram ovako Kaže Imam neovi rahmetullahi alihi, el hasedu huwata menni zavaru ni'ame an sahidiha, se kan kane ni'ame di nije evdunjalije. Kaže, hasedi zavisti da čovjek priželkuje da nestane blagodat od insana, bez obzira, kaže, pazite, ovo je veoma bitno. Bez obzira bila, kaže, dunjalučka, plagodat ili vjerska. Dunjalučka ili vjerska. Či kao što se može biti zavidno na autu, na kući, na supruzi, tako se isto može biti zavidno što neko lijepo uči Kur'an, što je neko pobožan, što je neko lijepog ahlaka, što neko... E, Gdje je inteligentan u pogledu vjerije, brzo pamti što je neko dobar vajz, što je neko učen i tako. Što je nekoga Allah, tebara kvetala, uzvisio. I zato vam kažem, veoma je bitno govoriti o ovoj bolesti. Ja, na primjer, znam ispovjerljivi izvora, da ti dođe čovjek i kaže, taj, taj, taj, a kaže, meni je cilj. Znači, jednostavno, ne može shvatiti da je neko, nekoga Allah uzdigao više od njega. On misli, znajući svoje resurse, da je on... Number one. Ali vidi na terenu da to nije tako, ljudi privata prihvataju nekoga drugog viši. Meni kaže cilj da sve ljude ja oborim, da ja budem jedini. To ljudi, velike autoritete čoveče. Bolest, da znači kao što kažu selefi, teško, skoro niko se u tim nije očistio. Zato nemoj da mislite da ova stvar malehna, braću madrada. Ako pogledamo Kur'an, vidjećemo da je riječ o da Allah dželal u Kur'anu na višim mjestima spominje hased, normalno uvijek u negativnom kontekstu. Nikada hased u Kur'anu nije spomenut u pozitivnom kontekstu. Kažu dželal šanu taala u suri Al-Baqara: "Wa dda kasiru min ahli al-kitabi law yurdunukum ba'di imanikum kuffaran hasadan min ind min 'indi anfusihim." Mnogi istraženici knjige jedva bi dočekali da vas Pošto ste postali vjernici, vrati u nevjernostvo iz lične zlobe, i zavisti. I tu je, vraću moja draga, od vremena Božijeg poslanika, pa sve do dan, danas, glavni problem je zavist. Zavist muslimanima i islamu, zavist zato što Božiji poslanik zadnji nije bio iz židovske populacije, iz njehovih plemena već ga Allah s.w.t. poslao, znači izabrao ga iz arapskih plemena i znači od tada Allah Čelršanu, kao što kaže Ibnu Ketir, rahmetullahi aleyhi, kaže uzvišeni Allah upozorava mu'mine na ovaj loši ahlak, na ovo loše svojstvo koje je prisutno kod ehlul Kitabija, a to je, kaže, hased, kaže, on ih kaže njihovu neprijeteljstvu i tajnom i javnom, a kaže i ono što oni imaju u sebi od haseda također kaže Allah dželel kada govori u kontekstu okurejšima em jehsudun-nāsa limā ātāhumullāhu min fadlihi kaže kada bi oni bilo kakav udio što imali ljudima ne bi ništa dali ili bi ljudima na onome što im Allah iz obilja svoga darovao zavidjali oni kaže kada bi imali vlast ne bi nikome ništa dali ili bi, kaže, ľudima bili zavidni. Oni su bili zavidni, zato što je Muhammed, aleyhi salatu wassalam, znači bio odabran kao poslanik ima. Te u trećim kontekstu Allah za što vam spominje hased u suri, koju mi svi učimo, ku'l a'udhu bi rabbi min šarri man khalak. Išta na kraju, wa min šarri hasedin ida hased. Utečim se Allahu od zla, zavidljivca, kada on svoju zavist ne krije. Čeo Allah je podučio ovaj umet da se utječu Allah zbog zla koji može proizvijići iz onaj haseda. Jer čovjek vidjet ćete kroz ovo večerašnje druženje šta je sve čovjek spreman da uradi kada je zavidan. Samo kada se prepusti šetanskom došaptavanju i kada kreni tim stopama šta je sve spreman da uradi. Allah poslanika i sva također i spomenu haset u negativnom kontekstu kontekstu imate jedan hadis na osnovu koji islamski učenjaci kažu da je hased onako kako smo da malo pre definisali da čovjek priželjkuje e, gugljenje blagodat fibratom sleme da je haram i Allahu oslani kaže la ta hasedu wa kunu ibadallahi ta ne mojte jedni drugima zavideti i vidjećete kada budemo govorili na kraju o o lijeku, Braću moja draga, šta je hased u osnovi? Zavidiš nekome što me Allah nešto dao. Allah svanu je kao što je odredio kada će, ko, će živjeti, tako isto ljudi je odredio na faku. I onaj ko zavidi ljudima, on u osnovi se ne slaži sa Allahovim kaderom. I tu je znači veliki problem. Zato je, znači hased ima jake korijene, braću moja draga, sa i'tikadom, sa vjerovanjem. Jer čovjek koji zavidi insanu, Jednostavno, kao da se nije pomirio sa Allahovom odredbom, sa Allahovim kaderom. Zavidim što neko ima auto, što neko ima kuću, zavidim što je nekome Allah dao uglijed, ljepotu ili ne znam bilo koju drugu blagodati, ni'met. Čovjek ako zavidi, znači faktički ne slaži se sa Allahovim kaderom. Što je svakako, braću moja draga, opasno. Zato kaže Allahog uslanik, وَلَا تَحَسَدُوا Ne mujte drugima zavidjeti. Na osnovu ovoga disse odriđen drugi islamski učenjak je kazao, znači svaka kod je zavidnost haram saban. Kaže Allah postao neko i dostupan hadisu: Lea ječtemu fi qalbi 'abdin al-iman walhasad. Neče se u srcu pravog mu'mina mu'mina koji je potpuno vjerovanja sakupiti iman i hased. Ova hadise Šejh bani kazo Zainab da je hasan dobra. Mm. vjerničkom srcu mukminskom koji potpunog imana neće se kaže sakupiti iman i hased. U drugom hadisu od usnoga kaže Allah poslanika: "La yazaru nasu bi khairin ma lam yatahasadu". Ludi neći prestati biti u khairu i dobro sve dok dojedni drugima ne budu počeli zavidjeti. Onog momenta kad počnu zavidjeti, šta znači to? Što kaže neće biti? Prestati biti u khairu sve dok ne budu jedni drugima zavidjeti. A kada počnu zavidjeti, onda više neće živjeti u hajdu i dobro. I ovaj hadista kođer Šijalba nije ocijenio dobrim uđiženim dokažem jedan hadist. Svakako se ima vama poznat. Čuvajte se. Zavist je zaista ha. Zavist jede loša, dobra dijela kao što vatra jede drva. Taj hadist znači nije vjerodostan iako je toliko poznat u masama. Dobro. Nakon što smo konstatirali opasnost ove bolesti dokazi skoro Ana i Sunneta na njenu onaj pokuđenost, Islava Svićanjacka je govorio o ovoj bolesti govori i o njenim stepenima. Nije svaka zavisna istom stepenu. Ja, ovo sve govorimo, reću, majdra, kako bi mi sami sebe preispitivali. Da čovjek vidi, imam li ja pri sebi to opak u bolest? Na kraju kraju je da vidimo kak ćemo se i liječiti svega toga. I nemoj nikada pocijenjimo ovu, ovu stvar, E, pogledajte, Allah, sr. v.t. naređuje da se utječimo Allahu od zla zavidljivca. Čovjek kada kreni šetanojim stopama, jer imamo I kada se, kada se oda njegovim došatavanjima i zavisni spremani, znači do tih njeri otići da ubije svog brata. Nemoj da neko misli ma mi smo ovo, mi smo ono, mi smo niko i ništa. Djeca od poslanika su potpala po to. I Ademova i Jakubova koji su odgajali poslanici potpali su po tu bolest. Da mi potpadimo sto hiljada puta smo prioritetni. To kažem... Ovoj tematici treba pristupiti. Ja koliko puta sam govorio prvo o sebi pa svima nama. Pokušaj za nekog brata uputiti dovu. Znaš da je čovjek potreban. Hoćeš da mu uputiš dovu, njega nema tu i kod svoje kući. Nekako, teško, neće, nikako da ide. Što, gdje je problem, daješ mu iz džepa? Ja tražiš da tvoja mama mu dadne. Tražiš da mu dadne gospodar. Al teško ili gdje problem? Grudi, zavisti. Tu je, vraću moja draga, srš problema. Zato kao im, evo tako se preispitaj. Kako je kad hoćeš nekom je dodati? To je dokaz da svi imamo potrebu, potrebu za ovom tematikom. Prvi stepen i ne i stepen zavisti, vraću moja draga, jeste da čovjek prezire blagodat brata muslimana i želi da njemu priđi. Prvo, oveli što će kod njega, Neki on nema, ali da ja imam. To je najgori vid zavisti. Da čovjek kaže, što će onome kuća, što ćemo mu auto. Daje meni to auto, a da ga on nema. To je najteži stepen zavist. Imate drugi stepen koji je malo liži od toga, a to je da čovjek samo je toliko bolestan da mu je krivo što neko ima. On ne priželjko je da to priđe njemu. Ali sam nek nema niko drugi on najprvi je prvi žešći, jer on prvo, nek nemaš ti, ali da je to tvoje meni da bude, on je najžešći. Ovaj drugi je malo niži, on kao sam je samo bitno da ti nemaš. Ne mora ostali nikoj nema, kad se patimo, ali se svi patimo, ali je bitno samo da ti nemaš. Ta je drugi stepen. Imamo treći stepen, da čovjek ne priželjkuje od insana ono što on ima, da prijeđe njemu. Ne, on kaže, nek ima i ovaj, ali da imeni tako isto. Ali ako i ja ne isto tako, znači nek nema niko samo kako ne bi bilo među nama razlike. Ovo je naj, znači, najslabiji vid zaiste. Znači, ako mogu ja da imam koiti i samo kako ne bi bilo među nama razlike. Ali ne priželjkuji da taj čovjek izgubi tu blagodat. I imamo četvrti stepen koji je, inša Allah, potvrđen jer od osnoja nad gismama da nije pokuđen, a to je nešto što se samo jezički zove zavist, a u osnovi u arabskom jeziku postoji drugi izraz za to, gribta, znači da čovjek želi da nešto ima što imaju drugi, ali ne da priželjkuje da oni to izgubi. U tom kontekstu, inša Allah, to je dozvoljeno, Allah Kusani kaže La illa Nema haseda i nije dozvoljeno biti zagadno u dva slučaja. Ali koja dva slučaja? Pogledaj pa što vidite da tu na kraj kreva nije hased onaj ponuli definicij, viće tu samo jezički hased. Čovjek kojim je Allah dao kaže šta? Kur'an. Pa on klanja na veći danju i noću sa tim Kur'anom, kaže... Pa ovaj kaže daj imeni tako da ja imam. Ne da ovaj nema, samo da imeni da imam ja takvu stvar. I drugi insan kaže čovjek koji ime Allah s.w.t. dao imetak i on ga troši na lavom putu. On ga troši na lavom putu, daje imeni kao i onaj koji ima da ja dijelim. Imate onaj drugi hadis vjerodostojan. Iako kod njega postoji razlaženje učenjaka, da je vjerovnost, ali Allah, može se za da je vjerovnost, da božni i kaže, ljudi u pogledu Dunjaluka su četiri osobe. A iz, iz ovog radica ćemo uzeti ovo značenje. Kaže, čovjek kojim je Allah dao znanje i imetak. Znanje i imetak. I kaže, on radi po znanju, troši imetak. Ono što je propisano. Drugi čovjek kojim je Allah dao znanje, ali nije dao imetak. Pa on kaže, gospodaru, daje meni kao i onome, pa bi ja bio kao i on. Pa su, kaže, njih dvojica isti u sevapu. Treći, koji je Allah dao šta? Imeta, kao nije dao znanje. Nema znanja, ali ima imeta, pa ga troši u harame, ko što danas troši mnogi. Kaže, i četvrti, kaže čovjek koji nema ni para, a ni znanja. Pogledajte, ništa nema. Kaže ja kad bi imao ja bi bio kovaj koji nema znanja, ima para, trošio bi u haramu. Kaže ni dvojica su u grije isti. Ali da smo malo prije u prvom slučaju čovjek kojem je Allah samo tera dao samo znanje, kaže da mi je tako i to nije pokuđeno, znači vraćam dragu. U svakom slučaju, znači to je ta četvrta četvrti vid. Možemo samo kazati da se tu jezički odnosi razlikuju u smislu da bi i on želio da ima ono što imaju i drugi, ali ne da bi želio da onaj kako se zove se izgubi. Normalno, mnogo je, braću moja draga, razloga e, zašto se javlja hased među ljudima, mi ćemo spomenuti samo neke, čisto onako, da bi se samo malo preispitali i kako bi jednostavno imali malo, hajde, kažemo, uvid šta su islamsvi činjenjaci kazali o toj tematici, pošto je tu, znači, podug tematica. Ponekada hasad i, i zavis dolazi vreć u moja draga kao plud umišljenosti. Čovjek se umisli da je on neko i nešto. Da je on najveći prioritet za određene i blagodati. Ne može da se pomiri s činjenicom da neko možda koji manjeg kapaciteta, manje vrijednosti ima neku drugu blagodat koju on ne ima. I onda Tu to istoga proizilazi zavist. Čovjek treba da zna znači Allah subhanahu kao što je ljudima odredio dokada će ko živjeti, tako isto i odredio i a nekak se zove ina faku. Tako da znači čovjek ne može određivati koliko će ko imati to u boljini, da li je to po, sla, a, po slaboći, onda pogledajte nevjernika. Imaju dunjaluk, imaju nekada i zdravlje, imaju i djecu, imaju i potom, svašta nešto, nekad im samoumen koji klanja, i posti, i čestit, možda nema djeci, ili možda nema i metka, ili možda nema dobrog zdravlja. Šta bi trebalo zavidjeti nevjernicima ili zavidjeti braćima muslimanima kojima je Allah to podario? Ne znači, to je Allah subhanahu wa ta ta'ala odredba. Također, nekada se dešava da ljudi zavidi ljudima, izbojazni da će oni izgubiti određene privilegije u društvu. Tako, lupan primjer, radi čovjek u bilo koju struci čovjeka koji je dobar automehaničar ili tek se počne baviti, tim poslom ili čovjek Zidara ili čovjek doktor ili čovjek e, počeo se baviti vazom, pisanjem knjiga i onda kada čuje za nekom drugog ko se bavi istim poslom boji se da će ovaj utušiti njega, njegovu ličnost, njegov kredibilitet i onda dolazi do zaviste. Ovo je znači izuzetno interesantna stvar i često se dešava. <kuh> Također, Nekada se desi, vraću moja draga, da sami ljudi uzrokuju da im drugi zavidi. Toga se treba paziti. Vjerujte, onaj, ja evo već par dana onaj, pratit ću ovako neka dešavanja u društvu, baš to osjeti. Ljudi nekada izgubi osjećaj za određenim stvarima. Dajuću ja vam nekoliko primjera koji kruži sve oko slišnije stvari, Znači, kako čovjek može uzrokati da mi drugu, drugi zavidi? Kažu, islam svičinacija, ako ti je Allah dao dati, lijepo je da se blagodati Allahovi na tebi vidi. Ali ne moraš sve blagodati pokazivati. Imaš ljudi, čak šta više, i ono što i nema, on to malo i udeblja da ima. Dođe tam negdje u društvo, eto, fino, živi, lijepo, ali... Tu uđe sad trojica ljudi imaju probleme u braku, dođe mene moja žena sluša pokona, nima bolje od moje čestita, klanja, ma nima ja okom, ona skokom. Ovi ljudi, razumiješ, znači, nima podovoljno, kažeš, Allah, gleda ja sam zadovoljno sa svojom suprugom. To možda ima problema, ali ti si zadovoljan sati ti, ali ne moraš, ili, znači, a šta sam ja ovo ovaj ti da kažem, znači, nekada se dešaju, ljudi nima osjećaja, čuvijek Allah mu dao možda primjer radi. Ima i metka. I dođe u društvo i izgubio je on osjećaj da ima u društvu ljudi koji su možda potrebne, su gladni. Ja pravim, ja kupujem, ja mijenjam, ja ovo, ja išo, ja putovo, ja od... Jadnih čovjek tamo guta bljulačku čovječa i on možda nije platio struju, možda nije, razumiješ, kupio dijetu patike, možda nima šta jest, možda mora registrujati auto, on razmišlja za njih, mara koliko je ovaj... Ja dao ženi da sam kupio neku supnju 400 maraka. Ja išao na igman, kupio ovcu zaklutu. Ja putovo strmo ja putao brdu. Ja gradio kopući, ja gradio nakući. Ja nabaci, ja mijenio prozore, stavio nove i stari. Ja pravo pločice u kuhinji, stavljao nove i bacio stari. Ja če, tjubi, pa stvarno bacio previše, razumiješ. Pa čez sam ja u svemu tomri, zar nismo braća, zar nismo muslimani, zar ste ne bi trebali potpomagati? Što moraš čekati do jednog reknem, e, gladan sam, da je malo nešto pročita između redova. I onda, znači, sam čovjek može uzrokovati da mu neko zavidi. Hvala ti dao, hvala. Ali problem je kajem ljudi, ljudi se u tomu onaj, kak se zove nekad, onaj svijetu izgubi. Ja sam, vjeruj, bio dosta puta, ono, hajde, kroz taj svoj život, neki davetski iskušan si, pa sjediš s tim ljudima, nekim koji su visoko rangirani i svašta, Čovjek se izgubi, bo on ne zna da ima tu u društvu ljudi koji su zaista možda gladni ili ono nekako na na na na rubu egzistencije. On ja bio ušao tu u kostume ručak 100 300 mara, a ja kupio djetu, ovo kupio, ono kupio, ovako kupio, na koženu odveo gore, odveo dole, kupio, tam kupio, ovako. znači vidiš da da čovjek znači, se razbacuje ti nekim stvarima, a s druge strane neko je potreban. I čovjek kaže ima problema s djetetom, ima ovo, ima žena, bolestan, bolestan, čovjek drugi da je, falalahu, ja nikad mi ništa, mom djetu nikad ništa, žena, mi nikad u životu doktor nismo, nikad, ne znamo, ne, ni knjižice, nimamo ništa, ništa ne treba. Znači, pa dobro, nije vezi, kaži, fal, molim Allah da ti ulakša, razumiješ što si bolestan, što imaš problema, eto nas Allah nije sada tim iskušao, nije po te da nabrajaš, da potvrćuješ, da razumiješ, znači, jer samim tim se izlažiš, da ćuvi sutra možda kad te vidi krupan, da zaboravi reći mašala, da možda odmah padneš u njih Znači, treba čovjek da pazi, braću moja draga, na te stvari. Vjerujte, znači, ne bi da navodim primjera, ali baš, evo, konkretno, u zadnja dva, tri dana, onaj, sam imao baš nekoliko primjera da osjetim da ljudi ne čuvaju tu. Znači, jest propisano je, braću moja draga, čovjek ne treba čovjek ako je bogat i čovjek Allah mu dao određenu blagodat, i je sakriva, da ljudi ne znaju nikako za nju. I sad čovjek, znači, možda bogat, da, da, da dolazi tam, ovo, da dake kao. Opuči se, sred se nema nema nikakve smiтни, nema smetlja, čovjek ima dobro auto, da ima dobro kuću, sve tu u redu. Ali nema potrebe da znači onaj uveličava do te mjere da onaj bi ljudi mogli zavijet. Čak imate vjerodostan hadis, odnosno pusti razilaženje puta Risa, Šija Bani Zeng je kaže da je vjerodostan. Allahu stanji kaže istainu ala injazil khawajij bil kitman, kaže podpomozite se u rješavanju svojih problema sa sakrivanjem sa utajivanjem, jer zaista kaže svaka vlagodat je izložena hasedu. Ovo je veoma bitno. Vjeruj mi, znači čovjek dođe u sasjednog planiramo otvorit farm, firmu uložit gore, dole tamo, vamo. Možda će to neko bonan zavidjeti, možda će razumjeti, znači nekad čak i urok. Ne možda, znači neko hoće da uretni. Možda će čovjek ureći i tebe, i tvoje zdravlje, i tvoje auto, i tvoju porodcu, nenamjerno. Urok ne dolazi samo namjerno. Ima ljudi, prije dva dana dolazi jedan doktor iz kuveta, meni kaže, kod njih jedno pleme. svi su, kaže, prepoznatljivi potom i da mogu ureći. Kaže, vjerujka, mi smo se vozili jedne prilike, kaže, u autu, kaže, iz prednja se čuje, kaže, počeju, kaže, ono, voza sa onim nekim, onom bubom, kaže, dosadi uše gore, dole, tamo, vamo kažu, Kaže nama taj vozač, on iz tog plemena, kaži, ja pogledam sam jednom, kaži, ova je šik, nemojmo tobe, veli čovjek, pusti čovjeka. I on opet, kaži, ispred nas, ako oči, naprijed, nazad, dokonjaz. Kaži, on, kaži, sam ga, kaži, pogleda on njega, kaži, zagleda se, kaži, čovjek spade, kaži, odmah smrtovoraća. Prepoznatlika je čitala, unčitava poručitao, čitalo pleme prepoznatlika je potom i potom je urokljivi, urokljivi znači da kad hoće da urekni neko, kaže i gotovo. Znači ne treba čovjek da dođe da i stalinu, Kaže ispunjavanje svojih potreba pod pomoćite se prikrivanjem Hrvo ću ovo, hoću ono, hoću ovako, hoću onako. Planiram ovo, planiram ono. Fala, la, la, la, la, radi. Kad završiš, ako hoćeš planiraš prati kuću, ode je spratuva kaj okay, ne merši nikako na sak tuđe. Svi će vidjeti ode se je spratuvao. Kad hoćeš otvrati firmu, u njoj stupet stranika sutra kad počne radati ne merši to sak, svi će znati da imaš tu firmu. Što moraš prije što počneš svima vajziti. Ja hoću firmu, ja upošlenim, ja zapošlenim, ja ulažem milijone milijarde. Znači, onaj jer kaže zaista fa inne kullu vi ni'amet mahsud zaista svaka osoba koja ima neku blagodati ni'amet može biti prijedmetom haseda također interesantna stvar za ovu tematiku braću moja draga jeste dobra da se preispitamo a vidjet ćete tu je baš možda jedna sržovi naši timi alameti znakovi koji ukazuju na pristvo haseda Kako prepoznat kod sebe hased? Cijelo vrijeme govorimo o opasnosti haseda, kako nastaje hased, ali da vidimo, vraćamo, moja draga, alameti svojstva kod čovjeka koji nekom je ne zavljiv. Pa primjera radi da čovjek istražuje tuđe greške. To je jedan, jedan od svojstava, ne mora znaši uvijek, ali i raduje se tim greškama širi tuđe greške. Zašto? Zato što on ljubomoran na tog insana, zavidan mu je, pa želi da on je blagodat koju ima da i kod ljudi umanji, traga za njegovim greškama i onda ispominje kako bi tu njegovu blagodat kod ljudi umanjio. Također, braću moja draga, znači da se čovjek, da se veseli. Nekom mi se desim u sive, znači, samo malo pokušajte pratiti svoj život, Čovjek čuje neko, ima neku blagodat, kako ti je u grudima, je li teško, je li ti je fino. Ili kad vidiš da je nekoga zadesio nekim u Sibet, je li ti žao ili se veseliš? Nekog koga je Allah počastio sa nečim. Nego, to znači neko tamo, nije još mu načemu zaviditi, ali čovjek, možda mu Allah dao ugled, možda mu dao Allah imetak, možda mu dao ljepotu, možda čuješ nešto mu ne ide po blanju, ej, Neka malo, da i ti vidiš kako je. Znači, treba čovjek tu da pazi, braću moja draga. Tu je onaj jedan pokazatelja zavisti. Također, da se čovjek lijepo osjeća kada čuje druge da pričaju o osobi koju je on zavidi, da ga gibete. U osnovi kad čuješ brata muslimana da govora, brata muslimana da reagiraš. Alon čuje da oni o njemu pričaju, to je njemu mehlen. Znati e, nek njega neko malo čupa, nek njega neko malo dira, nek nije ni on samo rahat. Rako osjeti što kada ljudi one kompričaju da ti je drago što ga čopaju, ispitaj se znači onaj svoj svoje vjerovanje u smislu u tom kontekstu znači onaj da li si za jedan toj osob. Također nekada se dešava Da ljudi, kada su zavidi određenoj osobi, ne voli da je on u tom društvu iz razloga kako on ne bi u, onaj, umanjivo njegov kredibilitet. Kad sam njema tu, ja sam šef, ali ja znam ako tu bude neko, ja ću pored njega biti u sinci. A to ja volim kada njega nema. A osnovim, braćom, mada je da čovjek e, u dobroti svoje duše uvijek e, želi da ima neko koje je pametniji i stari u bilo kojim pogledu. Znači zašto ja danas ne ljudi volio da ovdje ima neki doktor še alim koji bi govorio nama svima da bi se svi okoristili. A znači kada čovjek zavida nekome, onda neka neka, neka nema, nek ljudi ne sate koliko on zna, neka mene ja će biti vladni. To je također pokazatelj onaj zavisti. Također čovjek ako osjeti tjeskobu u grudima, kada ljudi hvale određenu osobu. To isto pokazatelj zavisti. Čovjek, znači, neko mi zavidi zbog odriđeni blagodaj, sutra neko duđe vali ga, a tebi ti sam, ma ja, jest, jest tako, ma ja, a tebe tuši. To je, znači, već pokazatelj zavisti. Da čovjek ne može, ne može se pomiriti da ljudi vali tog nekoga kako mi je on zavidan. Također, <clears throat> ovo je opasno, i vjerujte da se dešava, kad čovjek zavidi insanu, onda pazi na njegove postupke i pokušaje da uđe u njegovu namjeru. Men se lično desilo, bio sam s momkom, nakon nisam nešto imao dobre relacije, pa smo se nešto malo, hajde, kajemo protiv riječi, kaže on meni, a znaš šta je problem kod tebe? Rekao, šta je problem? Kaže, ti hoćeš da si ti samo glavniš i da se samo te... Dobro, možda i jest, ali otkud tebi to? Otkud tebi to? Možda i jest. I mogu reći, nije. Ali mogu reći, daj mi dokaz za to. Nije mi ja, kaže, dokaza. To je prvo, znači, ulaziš u namjeru čovjeku. Ti želiš to. Otkud znaš? Mora, ako, ako nešto čovjeku kažeš da želi, kao ulaziš u namjeru, moraš imati za to dokaz. To je već pokazatelj, braćo moja draga, zavisti da čovjek ulaziš u namjeru bez da imaš za to, ja sam dokazao im to kazao. Ja, ja mislim da on tu želi time. To je već, braću ma draga, opasno. Vite kako, onaj opasna stvar. Također, Islam svječajnjaci spominju od pokazatelja, znači isto i to da čovjek toliko otupi, da jednostavno on više ne osjeti i ne primijeti da zavidi drugim ljudima. Toliko je, znači, njegov srce pocrnilo i toliko se odao šeitanskim vesvesama, da znači, on je jednostavno tijesno i zavi ljudima, ali on to nikako ne preispituje se, što je svakako opet jedan veliki pokazatelj. I na kraju, braćo moja draga, onaj, slaviti kućinjaci kažem da, znači, iz zavisti, iz hasjeda, kako za što tako i pojedinice koji izlazi mnogi negativnosti, pa su u tom kontekstu ovaj neke načine kako se čovjek može liječiti. Vidjet kako je to interesantno. Samo treba praksi. Prva stvar, imamo dvije vrste načina, dva, dva načina liječenja, jeste teorija i praksa. Teorija je, braćom moja draga, da čovjek kada je u pitanju zavisti, hased, prispita svoje malo vjerovanje. I smo na početku, znači, kako čovjek da se spusti na taj nivou, da je zavidan bratu muslimanu, na nečemu što mu je Allah dao. A Allah je taj koji mu je to odrijedio i dao. I ponavljamo, znači, sama činica se čovjek, da čovjek zavidi nekomu, nečemu, bez obzira zato kažem veoma je bitno mi dosta puta onaj eh, hased uz, uzimamo u jednoj onaj skučenoj formi zavi samo možda na na, na, na materijalnim stvarima i dobrima Zavis znači je mnogo širi pojam ina i metku i na lijepoj supruzi, u smislu lijepoj česti, to u mojoj realnoj, i na lijepo odgojenoj djeci, ili na, na mnoštvu potomstva, ili na ugledu, ili na edebu, ili na hlaku, ili na moralu, ili na znanju, pa na kraj krajeva, i na imetku, i na zdravlju, na ugledu, na ratingu. Na svim tim stvarima, braćo moja draga, može se ući, onaj kak se zove, može ući zavisno. Zato kažemo, a sve te stvari, i potomstvo, i ljepota, I ahlak, i znanje, i rating. Od koga je? Od Allaha. Kako onda da čovjek bude zaviden? Druga stvar, onaj, nakon teorije praksa, kažu islamski činjaci, u pogledu praksi ili liječenja od haseda i Hased hajseda, znači opasan, tiško ga je liječiti, Problem se sam vraća na čovjeka i sam, on treba sebe liječiti. Drugu, nikako ga drugi ne mogu liječiti. Čovjek treba da sam sebe preispituje i u pogledu osobe koju je zavidan, da neprestano radi suprotno od onoga što mu šetan došaptava. Kad šetan dođe i razumiješ, znači slušaš ljude gdje ogovaraju tog brata kojim se zavidan, mjesto da šutiš i mjesto da se raduješ, da sam sebe natjeraš da reagiraš, da kažeš ljudi bojiti sa Allah, zašto to čovjeku govorite da radi znači, suprotno od onoga što ti šetan došaptava. Također, znači, jednostavno, kratko, jasno, onaj da čovjek neprestano radi suprotno od onoga što mu došaptava šetan i što mu došaptava njegova duša. Također, da čovjek dovi Allahu da ga izlječi te bolesti. Ne znam koji od vas bio tamo na Kiki, kad smo bili ući preći u Semi Zovcu. Veliko bio? Evo bio je ovaj, brat. Ja sam tamo govorio malo, ne znam nijak koliko, 5-10 minuta o Dovi. Vjerujo, ja sam se za zapripasio, kažem, braći, ko zna hadis koji ukazuje na vrijednost Dovi? Jedan brat je vešim podigo ruku i kaže, zna jedan hadis, zna jedan kurlanski hadis, šta je bilo. Če, braći, na ekstra potrebna svakom slanu, insanu, muqminu, a tako nepoznata. Da čovjek ne može da vjeruje, da ljudi ne znaju vrijednost dove, Da ljudi ne znaju vrijednost dove, u životu svakog insana. Znači, čovjek treba, ako osjeti problem u sebi, u svojoj duši, u bilo kojem segmentu ljuskoj života, prvenstveno se obrati Allah španu, tela, da ga sačuva, da ga zaštiti. Boži guslaniji kaže u gospodaru, kao što si uljepšao moje ti je fizički, uljepšaj tako i moj ahlak. Boži je poslanik, moli Allah da mu uljepšaj popravi ahlak. Tako i mi, znači sam insan treba da pazi na svoje stanje i da vidi gdje mu šepaju stvari u životu, da prvenstveno uputi Allah u dovu da ga pomogni u svemu tomi da očisti njegove grudi od zavisti, od haseda. Također, da se natjera da uputi dovu za tog brata koji im je zavidan. Kaži mu, neprestano čovjek treba da sam sebe, protiv sebe se bori, protiv došatavanja duše, ne može ti hasedniku izliječiti. Ako se sam ne budeš borio, nema tu rješenja. Da čovjek sam sebe natvjera, ako je nekom je osjetio zavis prema nekom njegovom ugledu, njegovom ratingu, njegovom bogatstvu, njegovoj ljepoti, da sam sebe natvjera da moli Allah s.a. za tog insana. Također, u granicama gdje može, da da prednost tom insanu nad sobom. Sve u vidu opet borbe protiv šetanskog došartavanja, da čovjek znači ondje gdje može, da da tom insanu prednost nad sobom također, da tog insana, što smo prošli put govorili o konsultovanju, da ga konsultuje određenim pitanjima, kako bi se njova srca onaj, uvezala kako bi se zbližila, kako bi na taj način, ako ništa vanštinom, dao doznanja znanja tom čovjeku da ga poštuni. Ti doviš čovjeku, makar u tom srcu bilo prema njemu nešto, ali boriš se protiv toga a ti onda njemu kažeš šta ti misliš o tome, šta misliš o tome i šta kažeš za tu stvar, savjet tražiš. To znači vodi da se srca zbliže, a s druge strane, ako Bog da, da nestane tih problema. I zadnja stvar, tim ćemo završiti naše druženje, vjerovatno ste vi to svi čuli, ali evo spomenut ćemo da potvrdimo onaj vjerodostojnost ovi priči koja se na kraj krajeva ugleda kako je velika stvar onaj čistoća krudi od zavisti. Hadis koji je zabirežu imam Ahmed, a znači onaj ših Šuaib Arnaut je ocjenio vjerodostojno ovaj hadis i ovu ovaj predaju. Također imam Halkim i imam Ethehebi. Poznati hadis Od Enesa Ibnu Malika radi Allahu Teheranhu, da, da kaže jedni bilj ki smo sjedili sa Allahovim poslanikom, ali se radi samo, pa je Boži poslanik kazal kaže sad će čovjek proći ovdje, to je džanetlija. Pa su, kaže, ljudi stali gledali, prošao je čovjek, kaže, iz njegovog radu je kapala voda, nosio je, kaže, papuček u svojoj lijevoj ruci i kaže, otišao čovjek. Sutra dan, opet kaže, Allah poslijek sjedi sa sahabima i kaže, ljudi, sad će, kaže, oda proći čovjek džanetlija. Kaže, pa su mi iščekujemo kad isti onaj čovjek koji je učer. Pa treći, kaže, dan, isto tako u sjelo, kaže, kaže Allaho poslanik, sada će ovdje proći čovjek dženetlija, stanovnik dženeta. Kaže, kad opet isti onaj čovjek. Pa Abdullah ibn Amr ibn Elas, kaže, pa sam sam u sebi rekao, daj da vidim ko je, šta je, kakav je, je on tu zaradio, da za njega Boži poslanik tvrdi na dunjalku da je Pa je otišao i poznata ona priča, događaj da je, Kazao mu, ja sam se sa svojim ocem malo poriječkao, Zakleo sam se, kaže, da neću tri noći noćiti u njegove kući, ima Bojruma kod tebe, pa je ovaj čovjek u želji da pomoni bratu muslimanu, Bojrum. Kaže, pa sam pratio njegove postupke, njegove ponašanje, noć, konoć, klanja koji ostali i badeti koji ostali, ništa se njegov života nije razlikovao od naših života. Kaže, kada su prošle ta tri dana, ja sam, kaže, njemu otvoreno kazao, kaže... To što sam ja rekao nije ništa bilo između mene i mog oca, kaže, jednostavno u meni se probudila želja da vidim ko si i šta si, čime si ti, kaže, zaslužio da Boži poslanik tri dana za tebe istu osobu tvrdi da si, kaže, dženetlija. Kaže, pa sam došao da vidim tvoja dijela u želji da se ia ja, onaj, okitim tim svojstvima. Kaže, on njemu, kaže, to je to ono što si vidio, to je to. Kaže, pa kad sam krenuo od njega, kaže, on se stani, stani. Ima, kaže, još samo jedna stvara, to je, kaže, ja, najveće kad legnem, kaže, legnem, kaže, čisti grudi, i baš, kaže, čisti grudi, nisam, kaže, nikome zavidan, baš zbog toga sam citirao u ovom predaju, nisam, kaže, nikome zavidan na kakvoj blagodati. I pogledajte šta on odgovara, kaže, to je ono, kaže, to je ono, kaže, to je ono, kaže, to je ono zbog čega si ti na takvom velkom, mjestu i da ređi, da Allah ovo sam iza tebe rekao, kaže, tri puta žinetele, a to je ono, kaže, što mi opet ne možemo. Kaže, onaj, وَلَا أَحْسِدُهُ عَلَا حَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّهُ Kaže, ja, kad kaže, kaže, kaže, kaže, kaže, ni jednom muslimanu u mojim grudima nima ni malo mržnije, ni zavisti na blagodatima kojima je Allah dao. Što je veliki pokazatelj braću, moja draga, onaj, naši potrebi da, da čistimo svoje grudi, odolj opake bolesti ja na kraju kraja da ne govorimo znači kako na terenu može ta onaj kak se zove opaka bolest imati negativne posljedice i rezultate evo vidjeli smo iz ovog događaja sa Yusom ali sada tu se nam njegova braća, znači bila spremna toliko znači zavis prema njemu toliko da odu daleko do te misli da ga baci da ga ostavi onaj što je svakako pokazatelj opasnosti ovih opake bolesti Molim Allah subhanahu wa ta'ala nas očisti na putu istinije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše grudi očisti od zavisti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ujedini naša srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ojača naše safove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ne budimo rosti na srednjim dana na kraju. Subhanaka Allahuma je bih'alit. Tešir da ne da ilaha ilaha ila ta slagfiru